תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל <laughs> שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. <laughs> uh, מר גו אריה, <laughs> שלום לך יקירי. <laughs> <laughs> uh, גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. <laughs> כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהיעדרי שאתה לא מרוצה, מדוע? אדוני ראש הממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר. מה זאת אומרת? אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. באמת? אתה רוצה לראות דוגמה? אבנה, אבנה דוגמה. ליפשיץ! שלום ליפשיץ! ליפשיץ! ליפשיץ, תעשה לי טוב רגש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת. כבר, כן. אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה, ואני שולח אותו לרותם. אני במשכן הכנסת, והוא הולך... ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. תבין, יש שלום דרך אצלך, ואלוהים בעזריך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ. אדוני ראש הממשלה, איזה שר מינית לי, הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת, אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי, אתה חושב שאני הלכתי? טילפנתי